Om kungavalet 1319 finns en samtida skildring i Erikskrönikan, verserna 4440-4523. Sedan bud hade gått kring hela riket sammankom och vid mora ting många herremän och fyra bönder från varje härat. Drottsen Mats Ketilmundsson höll den treårige Magnus Eriksson i sin famn och yrkade på hans val. Citat Hovmän och bönder, alle samman, öppdo och sagdo alla ammen, utelämna text. Där valde det konung Magnus, tog Eriks son. Slut, citat. Sedan återvände bönderna och berättade vad som skett var och en för sitt herrat. Troligen var det den ömtåliga politiska situationen, jämte Magnus Eriksons späda ålder, som framkallade en viktig förändring i den traditionella valhandlingen. Hyllningsakterna under konungens resa genom riket flyttades av praktiska skäl till Moraäng, där konungen Solunda Eiblott valdes utan även hyllades av lagmännen och allmogerepresentanterna och hela rikets vägnar. Not 2. Noten lyder om medeltidens svenska kungaval C. C. L. Runbom i nordisk universitetstidskrift 1866. R. Kjellén om Eriksgatan 1889 H. Schick i Svenska Folkets Historia, 1-2, sidan 67 och följande sida. och I historiskt tidskrift, 1913, sidan 257 och följande sida. S. Thunberg i Sveriges Riksdag 1, 1931, sidan 28 och följande sida. R. Pipping, kommentar till Erikskrönika, 1926, sidan 713 och följande sida. G. Bomgren i Statsvetenskaplig tidskrift, 1926- E. Karlsson i historiskt tidskrift 1937, sidan 217 och följande sida. G. Holmgren i fornvännen 1937, sidan 19 och följande sida. I Upplands Tidskrift 46, 1937. Slutnot. Efter kungavalet på Ting skulle de olika landens lagmän var för sig döma den valde till konung. Först tillkom detta upplandslagman och det skulle enligt den gamla ordningen ske vid Uppsala. Därpå anges i flock 1 ordningen för de övriga lagmännen. Först södermännens, så össkötarnas och så vidare. Sidan 53. I flock 2 följa sedan omedelbart bestämmelserna om konungens Eriksgata. Inom varje särskilt landskap skulle de, det vill säga landskapets inbyggare, att giva honom gisslan och sverja honom ett, slutsitat, och han skulle citat lova landen att hålla deras lag och Sverige dem fred. Slutsitat. Eriksgatan skulle utgå från Uppsala. Därefter anges den ordning var i kungen skulle färdas genom landen. Den överensstämmer med den ordning var i lagmännen förut har uppräknats i flocket. Framställningen lämnar riket en tydlig bild av de olika momentens inbördes tidsföljd. Den skrivna lagtexten ger icke fullt uttryck åt vad som har varit gällande lag och gammalsed. Det tog det emellertid vara visst att det lagmännens dömande till konung som omtalas i flock har skett under Eriksgatan på de olika landens ting. Att alla lagmännen skulle ha infunnit sig i Uppsala förefaller ytterst osannolikt. Not 1 Noten lyder jämförs Lyters övertygande utredning i Sveriges gamla lagar band tio sidan 79 romersk siffra och följande sida. Det är bland annat sägs citat Att hela första flocken i Konungabalken i Upplandslagen och Södra lagen handlar om valet vid Uppsala är en petitio principii. Där handlas ej blott om själva valet utan även om valets stadfästelse av lagmännen. Att denna skulle meddelas vid Uppsala sägs endast beträffande upplandslagmän. De närmare bestämmelsen angående ordningen för dess meddelande av de övriga härnämnda lagmännen förekomma i flock två om Eriksgatan. Vilken just hade sin betydelse därav att den valde konungen under denna resa skulle över hela riket erkännas och av lagmännen dömas till konung. Först sedan detta försiggott var konungen tillhand och rikis laglikke kom in så som det heter i slutet av flock 2, och varigenom det också är klart att det som sägs i slutet av flock 1, vär parentes lagmän, slut parentes, Aguhan till Krono och Konungs dömis, skilje etc., angår det som skedde under Eriksgatan. Slut citat. Enligt S. Thunberg Sveriges Riksdag del 1, sidan 29, bör däremot upplandslagens konunga Balk 1 tolkas så, att samtliga lagmän har deltagit i valet. Den nya ordningen för kungavalet, såsom ett riksval, skulle sålunda framträda att fullt utvecklad i Upplands- och lagarna. Lagmän från de viktigaste landskapen, förvisso jämte andra förtroendemän, samlades på morating söder om Uppsala och förrättade där genom gemensam omröstning konungavalet. Mellan den nyvalde konungen och hans folk växlade seder och förbindelser. Efter valet följde konungens Eriksgata, Slut citat. E. Karlsson i historiskt tidskrift 1937, sidan 217 och följande sida, ansluter sig till denna mening. Citat, Stiliseringen synes redan i och för sig angiva att samtliga lagmän avkunnat lagmanstom vid Uppsala. Utelämna text. Väsentligt blir blott att konungavalet i såväl äldre som yngre, anförda lagar, företer alldeles samma struktur. Slut citat. I uttrycket med allt Rikis rädd i Södermannalagens Konunga anser han åsyftar deputationer från de skilda lagssagorna. Slutnot. De korta uppgifterna i Åplandslagen och Södermannalagen om Eriksgatan kan kompletteras med bestämmelserna i gamla Växjötalagen Rättlösa Balken 1. Citat. Svearna äger att taga konung och lika så att veräka. Han ska med gisslan fara ned, parentes från Uppland och Södermanland, slutparentes, och till Östergötland. Då ska han utse sändemän hit till alla götars ting. Då ska lagmannen ordna med gisslan. Två män söderifrån i landskapet och två norrifrån i landskapet. Sedan ska han utse fyra andra män från landskapet jämte dem. Det skulle fara till Junabäck, konungen till mötes. Öskötarnas gisslomän skulle följa honom dit och bära vittna om att han är så inlämnd. Parentes: det vill säga att han har kommit in i landet i sådan ordning så som lagligen vald konung. Slutparentes. Som deras lag säger. Not två. Noten lyder uttrycket förutsätter att även i öskötarnas lag har funnits bestämmelser om kungaval i hur sådana icke ingår i den nedskrivna och bevarade lagen Slutnot. Då ska man kalla samman alla götters ting honom till mötes. Då han kommer till tinget ska han svärja trohet mot alla götter att han icke ska bryta rätt lag i vårt land. Sedan ska lagmannen först döma honom till konung, och sedan andra män det som han beder därom. Slutsitat. Not 3. Noten lyder. Bestämmelserna har ordagrant lydande upptagits i yngre Växjöta lagen, som är ungefär samtidig med upplandslagen. Slutnot. Sidan 54. Förloppet vid kongens Eriksgata har alltså varit följande. Konungen anträdde sin Eriksgata i Uppsala. Där avlade han sin ed att hålla upplänningarnas lag och värna deras fred, dömdes till konung av Upplands lagmän och mottog allmogens trohetsed. Not 1. Noten lyder hur det har tillgått. Innan ännu de tre folkländerna blivit förenade i en lagsaga med en lagman, vetar vi icke genom några skriftliga källor. Slutnot. Från Uppsala sände han bud till Södermanland för att detta landskapslagman och folk skulle göra sig beredda att mottaga honom. På Södermännens landsting utsågs nu män vilka såsom gisslan skulle inställa sig hos konungen då han kom till landskapets gräns. De skulle utgöra säkerhet för att han gick under sin färd genom landskapet innan ännu landets män hade svurit honom trohetsed, skulle bliva ofredad eller våldförd, 2. Det skulle följa honom som en hedersvakt, och slutligen skulle det så som ett slags tingsvittnen inför öskötarnas ombud intyga att han blivit så hyllad och erkänd som konung som lagen föreskriver, not 3. Not 2 lyder Magnus Erikssons landslag konunga principium, Landsmän, aga honom följja och gissla sätta det han feloger och siker är. Nu tre lyder i väskötarlagens kungalängd berättas som bekant att en konungrang väl knapphövde citat Bold och Hygstor, slutcitat, red in i Västergötland utan gisslan. Citat och för den sidvörnad han visade alla väskötar, slutcitat, blev han död. Sidvördnaden bestod framförallt där i att han på ett så eklatant sätt bröt mot landets lag som han skulle svärja att hålla och styrka. Slutnoter. Upplänningarna följde konungen till Strängnäs där de mötte södemännens ombud. Inför dessa intygade de att konungen hade blivit lagligen vald och vid Uppsala dömd till konung. Därpå överlämnades gisslan varpå södermännen mottog och konungen och följde honom till sitt ting. Där avlade han er att hålla södermännens lag och värna deras fred. Lagmannen dömde honom till konung och landskapets menighet avlade sin trohetset. Sedan bud blivit i förväg sänd till Östergötland och gisslan för konungen där blivit utsedd följde södermännen konungen genom sitt land till Svintuna vid gränsen där de mötte öskötarnas gisslomän. Så fortsatte färden i den i flock två fastställda ordningen till dess att konungen till sist återkom till Uppsala. Genom lagmännens dom på de olika landskapens ting hade den valde sålunda blivit tillerkänd krona och konungadöme, med rätt citat att råda över landen och styra riket slutcitat, och med skyldighet citat att styrka lag och hålla fred slutcitat. Han hade också fått rätt till Uppsala öt. Då Eriksgatan var fullbordad var citat denna konung lagligen kommit till land och rike- hos uppsvear och södermän, göttar och gutar och alla smålänningar. Slut citat. Den följande flocken om konungsvigsel börjar i upplandslagen med orden Citat, därpå ska han av verkebiskopen och lydbiskoparna vigas till kronan i Uppsala kyrka. Slut citat. Där stadgas alltså dels att kröningen ska ske efter Eriksgatan, dels att den ska ske i Uppsala. Båda dessa bestämmelser har uteslutits i Södermanalagens handskrift A. Om med en bestämd avsikt eller blott så som överflödiga är svårt att veta. Flera gånger har redan före landslagens tillkomst Konunga Kröning VI, i Uppsala. Valdemar Virgesson kröntes i Linköping, Virge Magnusson i Söderköping, Magnus Eriksson i Stockholm. I den yngre handskriften, handskrift B, förelägges kröningen närmast efter upplänslagmannens och allmogens trohetsed till konungen före dennes riksgata. Med avseende på platsen för kröningen Städgas, aditamenta 1, paragraf 6, att, citat, i Uppsala ska konungen vigas och krönas, eller och annorstädes i sitt rike, eftersom han vill, och honom är lägligt. Slutcitat. I Magnus Erikssons landslag, konunga Balken 8 har kröningen återfått sin gamla plats efter Eriksgata. Se 7. De övriga delarna av konunga flok flock fyra till tolv, erinra genom sitt innehåll om två olika sidor av kungadömets väsen. Konungen åliggande att vårda freden i landet, det vill säga att ansvara för rättsordningens upprätthållande, den nya Edsarhus lagstiftningen, och hans ställning som anförare för ledungen. Sidan 55. Södermannalagens etsöres stadga överensstämmer nära med upplandslagen så är hämtad därifrån. De obetydliga avvikelserna är anförda i noterna nedan. Som brott räknades även enligt Södermanalagens byggnadsbalk 21 principium om någon förstörde en annans vattenkvarn och det därvid kom till strid mellan ägaren och våldsverkaren. Helt annorlunda förhåller det sig med de tre sista flockarna i konungabalken. Södermannalagen är här i hög grad självständig i förhållande till Upplandslagen. Upplandslagen utgår från, som det normala förhållandet, att, citat, konungen stannar hemma och vill ej sända sin här utomlands, slutcitat. Ledungen har blivit ersatt med en årlig skatt, ledungslame, parentes och citat, laga ledung, slutsitat och parentes, och skeppsvist. Den personliga ledångsplikten omnämns nästan endast då som en förutsättning för skatteplikten. Huvudsakligen handlar upplandslagens konungabalk 10 om hur dessa utgärder skulle utgöras och inlevereras till konungens visthus. I paragraferna 2, 4 och 8. Om böter för försummelse, paragraferna 6, 7, 9 och 11. Om lagarförfall för paragraf 10. Om socknens skyldighet att svara för prästgårdens utskylder, paragraf 5. Södermannalagen har i stort sett en ålderdomligare prägel. Där finnas först, i flock 10 principium, bestämmelser för den personliga ledungsplikten, hur skyldigheten att fara ska gå i tur bland hamnans bönder. I samband därmed infogas i paragraf 1 förbud mot att ändra den bestående indelningen av skeppslagen i hamnor. Slutligen finns här om också instoppat i ett annat sammanhang i flock 12 den märkliga bestämmelsen citat, far ett skepp hem förrän åt alla har givits orlov då har det därigenom förverkat sin färd och lämnat ut skeppsvisten och där till fyrtio marker. Slut citat. Allt detta hänvisar till en tid då ledungsväsendet ännu var en levande verklighet. Not 1 och den lyder i handskrift B. finns i slutet av Konunga Balken ett viktigt tillägg, additamenta 2. Om hamnans vapen, om hamnans skeppvist och om tidpunkten för skeppens utrustning. I motsats mot bestämmelserna om kungavala ditamenta 1 är detta icke någon ny lag utan tvärtom upptäckning av gammal sörmländsk rätt. Slutnot i noten. Visserligen innehåller också södermanalagen bestämmelser om intäkt av konungens utgärder i paragraf 3 och om böter för försummelse i paragraf 2. Men de är i jämförelse med Upplandslagens mycket kortfattade. Ett lite drag är att styremannen för vart skeppslag skulle vara till städes och kontrollera uppbörden. I Upplandslagen spelar han därvid ingen som helst roll. Istället skulle för varje hamna utses en man, och dessutom en för varje åtting, vilka han skulle närvara vid uppbörden. Utom ledungsslamen och skipsvisten stadgas i Upplandslagen om flera andra skattetitlar. Spannmål, ettarhjeld, laga nöt, får, höns och hö. Det omnämnas ej alls i lagen. Tydligt är att ledungsskatterna enligt Upplandslagen har varit tyngre och även i övrigt utgärderna till kronan flera i Uppland än i Södermanland. Man börjar detta sammanhang in i en uppgift i siktuna annalenar för 1247, scriptorius rerum, vissicarum 3-1 sidan 4. Communitas rusticorum oplandier, sparsetrum, victoriam, libertatis, soet soetimposit, sunt espanvale, et scupoiste, et honera plura. Det fanns sålunda goda skäl för att man i Södermanland skulle vara i fråga om utgärderna försiktig och återhållsam. Man ville icke acceptera de många detaljerade bestämmelser som fanns i upplandslagen och som trodde ha kommit till genom förhandlingar mellan kungamaktens representanter och bönderna i samband med själva lagrevisionen. Man nöjde sig därför med att intaga landskapets gamla rätt om ledung även om den var i flera avseenden föråldrad. Liksom i upplandslagen har Södermanlandlagen i slutet av konungabalken flock 11 och 12 intagit en del ledungsrätt. Det förefaller som de här i Södermannalagen gammalt och nytt bryter sig mot vartannat delvis på motsägande sätt. Den allmänna bestämmelsen i upplandslagen att för varje brott som begås, sedan ett skepp har kommit ur vård och vaka, ska gälldas dubbelt så höga böter som för samma brott hemma, är också upptagen i Södermannalagen, slutet av flock elva principium. Men där jämte finnas där detaljbestämmelser om böter för stöld, förslag och för som gick stämmer med denna allmänna regel. Bestämmelserna om vakthållning i flock 12 överensstämmer sakligt i stort sett med upplandslagens, även om ordalydelsen är rätt avvikande. Man får snarast intrycket av två parallella uppteckningar av i huvudsak samma rätt, en av ett direkt lån från den ena skrivna lagtexten till den andra. Handskrift B har i början av konungabalken samma förteckning över flockarna som handskrift A. Sålunda. Hur du konung ska välja? Flock 1 om Eriksgatu, flock två, om Vigselkonungs, flock tre, om orätta händer flock fyra och så vidare. Därpå följer flock ett och rubriken av flock två om Eriksgatu. Texten av flock två och flock tre har emellertid blivit utbytt mot det nya stadgande om Kungaval, Eriksgata och Kröning som här återges och som Additamenta 1, sidan 236 och följande sida. Det står sålunda under den gamla rubriken om Erik Skatu. Någon flock 3 finnes alltså icke, men den gamla numreringen bibehålles detta oaktat i rubrikerna för de följande flockarna. Om orätta händer 4 och så vidare. I handskrift B är texten indelad i 15 flockar på följande sätt. Flock 1 lika med handskrift A flock 1. Flock 2 helt ny text. Flock 3 saknas. Flock 4 till åtta lika med handskrift A flock fyra till åtta flock nio lika med handskrift A flock 9 principium flock tio lika med handskrift A flock nio ett till tre flock elva lika med handskrift A flock tio principium flock tolv lika med handskrift A flock tio ett och 2. flock 13 lika med handskrift A flock tio 3. flock 14 lika med handskrift A flock elva och flock 15 lika med handskrift A flock tolv Not 1. Tio härads lagsaga omfattade de tre landen Värend med fem härad, Finveden med tre härad och Njudung med två härad. Den kallades även Värens lagsaga, senare under medeltiden stund om Smålands. Övriga delar av det nutida Småland hörde till att skötta lagsaga. Jämför Ad ett 1 med noterna 7 och 50. No två värmlänningarnas värmanna, hans skrift A och värma, hans B, är ett tillägg i Södermannalagen. Var värmlänningarnas lagman skulle möta konungen under Eriksgatan och döma honom till konung, säger Sicke. Men enligt valstädgan i hans B sedan 240 skulle värmlänningarna, liksom väsköttarna i Skara, mottaga konungens sed och avlägga trohetsed till honom. Nu tre Uppsala öd består av kungsgårdar belägna i olika delar av riket. Ofta buror de namnet Husaby. C.H. järne, Hälsingeliv under Hälsingelag, 1901, sida 9 och följande sida. H. Skick, Uppsalaöd, 1914. Not 4 Eriksgata, fornsvenska Eriksgata, betecknade nyvald konungens färd genom riket. Det innehåller troligen ett ord eriker. Inom parentes Einriker. riker. Härskare. Brukat som citat titel för den över hela riket härskande konungen. Slut citat. Not 5. Upplandslagen har citat det skulle följa honom och giva honom gisslan och sverja honom hed. Slut citat. Not 6. Citat lovar landen att hålla deras lag. Slut citat från svenska och lag giva. Detta innebär citat konungens edliga försäkran att folket skulle i fred och ro njuta sina lagar till godo så att långt ifrån att lagarna skulle bliva utan folkets bifall ändrade eller någon medborgare olagligen ofredat. Konungen med sin makt skulle upprätthålla lagarnas helgd samt vaka över allmän fred och säkerhet. Slutcitat från Slytter, juridiska avhandlingar 1, sidan 20, not. Sidan 57. Not 7. Konungen skulle citat lova landen att hålla deras lag och svärja dem fred, Slutcitat. Det vill säga just det som enligt den föregående flock 1 tillkom konungen. Citat att styrka lag och hålla fred, Slutcitat. Enligt ordarydelsen i flock 2 skulle man tro att det första som skedde på tinget var att folket avlade sin trohetsed. Men ordningen är ej heller här så noga uttryckt. Säkerligen har ordningen i alla landskapen varit den som anges i Växjöta lagen. Först svor konungen sin ed att hålla landets lag och värja freden. Därpå dömdes han av lagmannen till konung och slutligen avlade allmogen sin trohetset. Not åtta om Erikskatten mellan Uppsala och Strängnäs är Slinkvist i namn och byggd 1935 sidan 145 och följande sida. Not nio Svintuna, nu Krokek vid Broviken. Not tio smålänningarna, det vill säga tio herradslagman och de av landstinget utsedda ombuden. De skulle möta konungen mitt på skogen Håla Veden, och följa honom till Junabäcken väster om Jönköping. Tio berördes berörde alls av Eriksgatan. Enligt äldre vässkötarlagen skulle vägskötarna möta össkötarna vid Junabäcken. Smålänningarnas hyllning av konungen har sålunda kommit till senare. Var den ägde rum och under vilka former säger icke här. Men enligt valstädgan i Södermannalagen Hanskrift B, senedan sidan 240, skulle smålänningarna i Jönköping mottaga konungens ed och sedan följa honom till Junabäck. Gränsen mellan Össköta lagsaga och Vässköta lagsaga har ursprungligen gått vid Junabäck och vedbo, vista och tveta härader räknats till Össköta lagsaga. Att smålänningarna skulle möta konungen mitt på Hålaveden och beledsaga honom till Becken har givetvis bidragit till att dessa tre härader med tiden sammanförts med tio härads slagsaga. Not under Ramunderboda på Tiveden nära gränsen mellan Erke och Västergötland in vid den gamla stråkvägen mellan landet Nordland Skogs och Sonnanskogs. Not 12 Uppbågabro över Arbogabron, not 13 Östensbro över Sagån vid Nykvarn. Not 14 Lydbiskopparna på fornsvenska lydbiskopar egentligen folkbiskopar, i motsats till arkebiskopen. Den första konunga kröning som omtalas i källorna är Erik Knutssons år 1210. Om kröning och regalier C.H. Hildebrand, Sveriges medeltid 2, sidan elva och följande sida. Not 15 om dulgad råp och danarv, C, balken 22. Not 16, gengärder från svenska gengärder, det vill säga sammanskott av livsmedel till konungen under hans resa. Den sista meningen, parentes citat, han kan också skriva ut brev för att påbjuda gengärder i det land dit han vill komma. Slutcitat och parentes är tillägg i södermanalagen utan motsvarighet i Upplandslagen eller någon annan landskapslag. I yngre Växjötalagen, fornämningsbalker 40-42 och kyrkobalken 53, omtalas gengärd till konungen. Den har här tydligen blivit förvandlad till en årlig skatt, som utgick även de år då konungen icke gjorde resa i landskapet. Jämför även Lydekinos anteckningar i Lydekini, excerptor och anteckningar. 2057-98-116 Konung Birgers skyddsbrev för skarabiskoppen 1296 och 1302, Svenskt Diplomatorium 2, sidan 223 och 363. Härtikarna Eriks och Valdemars skyddsbrev för Gudhems kloster 1307, Svensk Diplomatorium SD 2, sidan 489. Och en förteckning på konungens utskylder från Västergötland. Avsluter tryckt som VGL 5, Västgötalagen 5. Säkerligen är det samma utskylt som åsyftas med lösen i Örskötalagmannen Bengts skyddsbrev för Scheninge kloster 1292, SD 2 sidan 139. Liksom med genjärd -gen i Torgils Knutssons skyddsbrev för Vreta kloster 1295, SD 2 sidan 189 och hertigarna Eriks och Valdemars skyddsbrev för Kalmar kloster 1307, SD 2 sidan 490. Åtminstone i Västergötland och Östergötland har alltså en sådan stående skatt funnits. Stärgandet i södermanalagen konunga 3 3, avser emellertid tydligen icke en stående skatt, utan en fri rätt för konungen att på sina resor utskriva gengärder. I den yngre handskriften av Södermannalagen, adett, och i Magnus Erikssons länslag förekommer icke någon sådan rätt för konungen. Sidan 58. Tvärtom stadgas där i konungens ed, femte artikeln, att, citat, konungen ska leva av Uppsala öd och årliga laga utskylder från sina land och icke pålägga sina land någon ny, tunga eller pålaga. Slutsitat. Vid Eriksgatan skulle, enligt lagen adett, paragraf 9 utgå en gengärd. Citat allt eftersom hans dagsfärder är och var vidskola hjälpa till såväl de lagsagor som han ej kommer i som det han med sin flock rider igenom. Slutsitat om gengärd för biskop. Se Kyrkobalken 5. Not 17. Upplandslagen tillägger citat som han sverger då han ska väljas. Slutsitat. Edsöre. Fornsvenska Edsöre. Egentligen Edsavläggande. Av Eder, Ed och Sverige, Sverige, är en ed av konungen och stormännen i landet att besträffa vissa brott som riktade sig mot den allmänna freden. I Alsnö 1279, där Magnus Ladulås förnyar sin faders frislagar, sägs det, citat, och vi stadfästa dem med vår makt och vår ed och alla deras ed som är och det främsta i riket. Slut, citat. Och i slutet av stadgan, citat, vid detta vårt förordnande närvoro och många förnäma män och samtyckte till och svuro att det skulle hålla det och styrka det med all sin makt, slut citat. Sedan uppräknas ärkebiskopen, flera biskopar och andra andliga och världsliga herrar. Att, citat, bryta konungens edsöre, slut citat, betyder alltså att förbryta sig i något av de stycken som utgjorde föremål för denna ed. Not 18 upplandslagen citat då ska hundares nämnd pröva slutcitatt Enfördallalagen e63 och Helsingelagen konungabalken 61 Not 19 då en rättskränkning, till exempel ett dråp ledde till fiendskap mellan hela etter kunde det lätt hända att de förfördelade med sin hämnd sökte drabba de mest framstående medlemmarna av gärningsmannens sett, icke honom själv de sagorna ger åtskilda exempel därpå. I gutalagen kapitel 131 och 2 stadgas att om någon råkar dräpa en annan, då jag med honom fly fader och son och broder. Men om dessa ej finnas till, då skola fly med honom de närmaste fränderna under 40 dygn. Denna bestämmelse avser tydligen att förhindra blodig hämnd och skapa möjligheter för förlikning. Detsamma är syftet med lagarnas förbud mot orätt hämnd. Jämför CG slutar, juridiska avhandlingar 1, sidan 66 och följande sida samt 89 och följande sida. Not 20. Orden eller går är åt tillägg i Södermanna-lagen. Not 21. Citat vare sig det är en eller flera, slutcitat. Jämför Södermanna-lagen med 14 med kommentar. Not 22. Orden, citat som är i flock och följer samman, slutcitat är och tillägda i södermanalagen. Not 23. I andra målen, Edsörers mål, erlades aldrig mera än en bot. Not 24. Orden, eller gående, är och tillägda i södermanalagen. Not 25. Istället för senare delen av denna mening, parentes, citat, åtalar sedan någon, utelämna text, Ty för hot skall här gäldas liten bot. Slutsitat. Och parentes. Har Upplandslagen. Citat. Styrke det då med Aderton mäns ed att i ej hava gjort det. Eller böte sex marker. Ty för hot ska här gäldas liten bot. Slutsitat. Södermannalagen har alltså nedsatt eden från 18 till 12 män. Och böterna från 6 till 13 marker. I hans B. Står emellertid egendomligt nog. Citat. Då värjer det sig med tretolft sed. Slut citat. Inom parentes. Med trätulptum ev. Slut parentes. Om uttrycket. Hött är med intet bött. CSAOB. Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademin. Kolon B4924 och H1685 även som danskt ordspråk, inom parentes mao. Not 26, orden på sina gärningar, är då tillägda i södermanalagen. Om hemfrids ytterligare manhällsbalken 26-8 och 27-principium. Not 27, orden eller sårad, även i Uppländslagen, Dalarlagen, Västmannalagen, passar illa i sammanhanget, då det ju givetvis var den sårade själv, icke hans ärvingar som hade rätt till boskifte och böter. Not 28, citat, blir detta lagligen kunngjort för vittnen, slutcitat. Från svenska var det laglika skär skärskotet. Skär skjuta, egentligen hän skjuta, skjuta, till någons vittnesbörd. Om att man är oskyldig, skär. Därefter med allmänna innebörd hän en sak till en annans vittnesbörd eller avgörande. Sidan 59. Not 29, det formsvenska uttrycket "taka kunu med vald, betyder såväl våldtaga en kvinna, flock 6, principium och 61, 1, som med våld bortföra henne och taga henne till hustru, flock 62. 2. 30, märkligt nog talas här endast om kyrkoväg och tingsväg, icke om själva kyrkan och kyrkogården eller om tinget. Det måste emellitid förutsättas som självklart att dessa platser först och främst vore inbegripna i den genom edsörerslagarna stadgade kyrko- och tingsfriden. I Halsnö stadgan 1279 stadgas som edsörersbrott om någon, citat, dräpper eller sårar i kyrka, på kyrkogård eller på ting. slutcitat. Enligt kyrkobalken 20 principium skulle citat eller det som följer Guds gudslikamen och äro i flock och följer därmed vara i Guds och den heliga kyrkans frid. Den som bryter denna frid inom kyrkogården eller utom, han ska böta lika mycket därför som om det vore gjort i kyrkan själv. Slutsitat. Även i fråga om kyrkofrid och tingsfrid gäller, liksom i fråga om hemfrid i flock 5 att en gärning blir edsörers brott endast om den begås i förutfattat uppsåt, att skada och av lång ovänskott. Om dropp och sår i kyrka eller på ting som icke är redsörers brott, se manhelgsbalken 27-2 och 3 och M-12. Not 31, planslagen, citat, far han till sin vän eller till dryckeslag på krogen eller till annat ställe, Slut citat. Not 32, citat, såvida det inte sker ut i vapenskifte, slutcitat. I detta fall gällde bestämmelserna om sår i mannhälvtsbalken. Jämför om våldsam stympning M10. no 33. Dylikgärning, det vill säga Edsarhusbrott i allmänhet. I öskötalagens Edsarhusbalk 15 och yngre värksköttalagen Ad 729. 29 stadgas även att Träl icke kan begå Edsarhusbrott. Ty han kan icke dömas biltog. Not 34. Genom att ålägga den brottsliga landsflykt avsåg åedsöreslagarna framförallt att förhindra självhämden. Sedan hemlöstens locknat hos målsäganden var det möjligt att genom underhandlingar på fredlig väg bilägga den biltoges sak utan blodsutgjutelse. Om den fredlöse eller hans föränder hos målsäganden utverkade att henne bad för honom hos konungen, låg här i en garanti för att fiendskapen mellan de båda släkterna ej vidare skulle utbyta när den fredlöse återkom. Att konungen skulle giva den bil tog i fred innebar återigen en säkerhet för honom att målet verkligen var förlikt. Så att han i behövde frukta att genom svekfulla löften om förlikning lockas tillbaka till bygden. Jämför Ovan not 19 och sluter anfört arbete sidan 73 och följande sida. Not 35, då den brottsliga förlorat allt vad han äger Ovan gjorde, det vill säga allt sitt lösöre, kunde det höga bötesbeloppet av 40 marker till konungen anskaffas endast genom försäljning eller pantsättning av hans fasta egendom eller genom sammanskott av hans fränder och vänner. Citat att hans bo i skövlat fritager honom mycket från böter slut citat sägs i Helsingelagens konungabalk 6 principium. Enligt ärda balken fyra var den fredlöse utesluten från arvsrätt under den tid då han var biltok. No 36 handskrift B har här nytt kapitel inom parentes 10 med överskrift om edsöres nämnder parentes i förteckningen på flockarna i konungarvalkens början i texten genom misstag om edsöres böter. No 37 istället för orden och det skola utse halva nämnden var har upplänslagen och sådana män utses i nämnden som de båda säger jag till Jämför 21, principium. No 38, denna allmänna bestämmelse gäller endast sådana slag av vetshörets brott. Där förutfattat uppsåt skiljer det från annan våldsgärning. Först och främst hemgång, flock 5, men även brott mot kyrkofrid och tingsfrid, flock 7, och orätt hämnd, flock 4. Däremot gick brott mot kvinnofrid, flock 6, och stympande, flock 8. No 39, upplandslagen, en biltog man not 40 citat Grunden till dessa stadganden var naturligtvis den att ändamålet med den i lagen föreskrivna fredlösheten och landsflykten tillintet inte därigenom att brottslingen hystes av någon som antingen höll honom dol eller hade nog makt att försvara honom mot den hemd var till han var förfallen så länge han vistades inom landet Likasom förbjudet att hämna så annan än den som genom sitt eget brott ådragit sig hemd och syftar att skydda brottslingens oskyldiga släktingar för en orättmätig hemd, så är målet med nu anförda städgande att förekomma att ej släktingar och vänner må genom sitt beskydd fredda våldsverkaren och göra den av lagen medgivna hämdrätten om inte. Slut citat. Från sliteran fört arbete sidan 95. Sidan 60. Not 41. Ledung, från svenska ledunger, betecknar dels det härnadståg till sjöss, som konungen hade rätt att varje år under sommartiden utbjuda från landskapen vid Östersjökusten, dels de skyldigheter som i samband med åvilade bönderna i dessa landskap. Att underhålla och utrusta skepp, att personligen delta eller ställa nödigt manskap för tåget och att sammanskjuta de matvaror som behövdes och som skeppsproviant. Det år då konungen äg utkallade här uppbådet utkrävde han istället däremot svarande utskylder. som i lagarna betecknas med orden laga ledunger eller ledungslami och skeppsvist. Not 42 led och ledung, formsvenska led och ledunger, ett allitererande dubbeluttryck med väsentligen enhetlig betydelse. Det förekommer även i Manhelgs balken 2610. Not 43 maten, det vill säga provianten för ledungsfärden, den så kallade skeppsvisten. Jämför matgärd F i jordavalken 13.1. Enligt ett tillägg i handskrift B, CAD 2, sidan 241, skulle varje hamna utgöra citat 24 pund, två tredjedelar fläsk och en tredjedel smör. Slutsitat. Säkerligen kom där till ytterligare ett visst mat, säd eller mjöl, förbakande av rödt. Not 44, citaten ska fara, som är äldst till färd, Slutsitat. det vill säga den som längst har suttit hemma. Skyldigheten att fara i ledung skulle alltså gå i tur efter en viss ordning bland hamnans bönder. Not 45, hamnomännen, svenska hamnomän. Skeppslaget som utrustade ett skepp var indelat i mindre områden kallade hamnor. Åtminstone i Södermanland synes varje hamna ha haft skyldighet att lämna en man. Not 46, en halv by från svenska by halvan. Hans skrift B har istället hela byn från svenska by allan. Not 47 attung, från svenska attunger egentligen åttonde del. Enligt slutet i glossaren till södmanalagen avses en åttonde dels by. I ordboken uttrycker han sig mer svävand. Av städganden i Upplandslagen och Västmanalagen framgår att hamnan i regel inne slöt åtta ledungspliktiga bönder. Se Ofon Frisen och E. Järni i studier tillägnade av Kock, 1929 sidan 454 och följande sida. Mellan dessa skulle skyldigheten att fara årligen gå i tur. Citat, sår han mindre än en attung, då skulle det lägga flera tillsammans till dess att det är en attung. Sedan ska den av de fara som lotten först faller på. Slut citat. Det tog det vara tydligt att attung här betyder dels hamna. En så stor jordenhet som svarade för full ledungsplikt. Om flera tillsammans ägde en attung skulle skyldigheten att fara avgöras genom lottning dem emellan. Medan oklar förefaller innebörden av den närmast föregående bestämmelsen. Citat sår någon i en annan by än där han bor och sår han en hel attung. Då ska han fara lika ofta som den som sår en halvby, inom parentes handskrift B, en hel. Slut, citat. Förhållandet mellan by och attung är okänt, liksom även storleken av en attung. Möjligen ska sammanhanget uppfattas på följande sätt. Först ges allmänna bestämmelser för det enkla fallet att i hamnan nos åtta bönder, vilka var och en ägde en hel attung. Då skulle de fara i turordning. Det följande avser att stadga för sådana fall då någon ägde mera än en attung eller mindre än en attung. Om en bonde ägde två attungar i samma by skulle han självklart föra två gånger. För detta fall behövdes knappast någon uttrycklig bestämmelse. Istället nämndes det specialfallet att en man ägde jord i två olika byar. Sår man i by annan än han bor i och så attung fullan. Faris var opta han som den man by sar halvan. Man, tog det här i sammanhang med det föregående, betyder ledungsplikt i man. En bonde som äger hela attung i den by där han bor. Om han nu därtill sår en hel attung i en annan by, det tog det under förstås, inom samma hamna, då ska han fara lika ofta som den som äger halv by. Sidan 61. Detta synes innebära att halvby räknas likvärdig med två attungar och helby alltså med fyra attungar. Schematiskt sett har alltså en hamna tänkts bestå av två byar vardera på fyra attungar. Troligen har vi här ett nytt led i den uppdelning av varje enhet i två lika delar som genomgår hela ledungsorganisationen. Skeppslag, halvt skeppslag, fjärding, åtting enligt upplandslagen, hamna, by, halvby Attung. På två punkter kunde denna indelning endast vara schematisk. I förhållandet mellan skeppslag och hamna, se härom nedan not 52 och rättegångsbalken not 24 och i fråga om förhållandet mellan hamna och by. I realiteten måste givetvis antalet hamnor ha växlat allt efter skeppslagens och hundärernas storlek och varit beroende av särskilda överenskommelser. Liksom hamnans sammansättning av gårdar och byar måste ha tätt sig olika i olika fall. Här måste en utjämning ha skett för att någorlunda rättvist fördela ledungsbördorna och detta har sannolikt skett genom den så kallade marklandsvärderingen, sinledningen inledningen till jordabalken. Om i mellertid en by ideellt antogs bestå av fyra attungar kan här med möjligen sammanhänga bestämmelserna i byggnadsbalken 11 att en by ska delas i fjärdedelar. Halvby ska vara lika med halv och fjärdedelsby lika med fjärdedels. Och i ad 5 att citat en fjärdedelsby har rätt att kräva skogen till skifte. Vare sig det är en eller flera som äger fjärdingen. Slut citat. Enligt toppländslagens byalagsbalk 1.2 måste man äga minst en fjärdedel av byn för att kunna kräva skifte. I jordabarken 13.1 omtalas urfjäll i by. Som deltager i matgärd, det vill säga utgörande av skeppsvist.